Якусь у каюту Блада увірвався Крістіан, капітан Клото, і, лаючи його за бездіяльність, зажадав, щоб йому нарешті сказали, що він має далі робити. «Забирайся, під три чорти!» – байдуже відповів Блад, ледве вислухавши його. Розлючений Крістіан пішов геть, а наступного ранку Клото знявся з якоря і вийшов в море, подавши цим приклад дезертирства для інших. Незабаром навіть... Віддані Бладу капітани не могли уже утримати своїх людей у гавані Тортуги. Іноді Блад сам себе питав, навіщо він взагалі повернувся на острів Тортугу. Він не переставав думати про Арабеллу і про те, що вона знехтувала ним, вважаючи його за розбійника і пірата. І Блад поклявся собі, що піратством займатися більше ніколи не буде. Але чому ж він в такому разі сидить тут? На це запитання він відповідав іншим. А куди ж йому було їхати? Хіба не ясно, що вибору в нього не лишалось? Поступово він почав втрачати інтерес до життя і опускався дедалі нижче й нижче. Він остаточно перестав дбати про одяг, від вишуканості не лишилося й сліду. На щоках і підборідді, які раніше завжди були чисто виголені, стерчала чорна щетина а довге чорне волосся пасмами падало на обличчя. Колись таке енергійне, смагляве обличчя набрало тепер хворобливого жовтуватого відтінку, а недавно ще й сні блакитні очі потьмяніли і спохмурніли. Волверстон єдиний, хто знав про справжню причину такого переродження Блада якось раз і тільки раз – Наважився поговорити про це з ним відверто. Слухай, Пітере, чи буде коли-небудь кінець у всьому цьому, цьому пробурчав велетень? Невже ти збираєшся скніти тут усе своє життя? Коли ти нарешті кинеш, пиячи ти через цю гарненьку ляльку з портройла, яка, до речі, не звертає на тебе ніякої уваги? Грім і блискавка, якщо тобі так уже потрібна те дівчисько, то чому ж ти, чома б тебе задавила, не поїдеш туди та й не забереш її? Блад з-під лоба глянув на старого вовка, і в блакитних очах його блиснув знайомий Волверстону вогник. Але Волверстон, не звертаючи на це уваги, далі «Можна волочитися за дівчиною, коли з цього щонебудь вийде. Але я краще здохну, аніж стану занапащати себе ромом через якусь там спідницю. Це не в моєму характері. Якщо тебе більше ніщо не цікавить, то чому б нам?» Не напасти на порт Роял. Хіба кат би його взяв? Має якесь значення те, що це англійське місто? Адже в ньому верховодить бішоп, а серед наших хлопців знайдеться чимало головорізів, які погодяться піти за тобою хоч в пекло, аби тільки схопити мерзотника за горлянку. Я заздалегідь впевнений в успіху такого походу. Нам треба тільки дочекатися, коли з порт вийде Ямайська ескадра. «В місті знайдеться немало всякого добра, щоб винагородити наших хлопців, а ти матимеш своє дівчисько. Хочеш, я дізнаюся про настрій?» – поговорю з людьми. Блад схопився на ноги, очі його гнівно блиснули, а бліде обличчя спотворилося від люті. «Ти зараз вже покинеш каюту негайно, або клянуся небом, звідси винесуть твій труп, паршивий собако!» Як ти смієш з'являтися до мене з такими пропозиціями? І Блад накинувся на свого вірного офіцера з найбрутальнішою лайкою. Жахнувши з цього вибуху люті, волверстон стрім голов вибіг з каюти, не сказавши ні слова у відповідь. А капітан Блад залишився на самоті зі своїми думками. Відтоді ніхто вже не наважувався торкатися цієї теми. Та раптом коли пірати вже втратили будь-яку надію вплинути на свого капітана, одного соняшного ранку на Арабеллу приїхав губернатор Тортуги у супроводі маленького, кругловидого, люб'язного чоловічка з добродушним виразом на самовпевненому обличчі. «Любий капітане», – звернувся до Блада Дожерон, «я прибув до вас із паном де Кюсі, губернатором французької частини острова Гаїті. Він хоче поговорити з вами». З поваги до свого друга Блад вийняв з рота люльку і, труснувши головою, щоб хоч трохи протверезитись, підвівся і вклонився Дикюсі. «Прошу вас», – промовив він, запрошуючи гостей, сідати. Декюсі, відповів на уклін і, прийнявши запрошення, сів на скриню біля ілюмінатора, що виходив на корму.